قدك فان ع المبي مِن سُؤال وختتياري فادُ عَائي وَبتِه شاهدلي بفتقري اسمسمن الحمدُ للله ر العالمين والصللات والسلام على ن بين محمد وَ عليه صحبي يجمعين Draga braćo, cijenjeni sestre, poštovani gosti, Esselamu alaikum, rahmetullah i feberekar. Vjerujem da se velika većina vas često pita kako je u tom dženetu. Svi se predpostavljam nadamom da će nas Allah uvesti Pa se zamislimo tamo i zapitamo šta li je naš gospodar pripremio za nas. Kako će to izgledati? Hoće biti ovog, hoće biti onog. Šta ćemo tamo raditi? kako ćemo se ponašati i tako dalje, i tako dalje. I već sama pomisao na dženet nekako nam smiri srce, nekako nas raspoloži. Poželimo da smo već tam, da vidimo poslanika, sallalahu aleyhi vezelem, ashaabe, svoje bližnje koji su već preselili, a za koje se nadamo da ćemo zajedno s njima biti u dženetu. Poželimo da odmorimo od plunjaluške svakodnevnice, da isprobamo svete nagrade, da se rahatno uživamo, Svega onoga što nam je bilo uskraćeno na Dunjalu. Zasigurno da je ovo dovoljno za nas. Zasigurno da bi bili zadovoljni da je tu ono što nam je pripremljeno. Međutim, naš plemeniti gospodar nam je pripremio mnogo više. Pripremio nam je nešto što oko nije vidjelo, uho nije čulo, a razum ne može zamisliti. I pored toga, još jednu nagradu, posebnu, najbolju od svih nagrada, najveličanstveniju. Upravo je to tema naše večerašnjim tribini. Upravo je to ono o čemu će nam naš uvaženi profesor večeras govoriti. I prije nego ga zamolim da nam radosne vijesti donese, želio bi ukratko da vas upoznam s njim. Profesor Fahret Kadrić rođen je 1984. godine u Zenici gdje je završio osnovno i srednje obrazovanje. U periodu od 2004. do 2009. godine boravio je u Kuvajtu gdje je završio fakultet islamskih nauka. 2010. godine upisuje postdiplomski studij na Internacionalnom islanskom fakultetu u Maleziji u oblasti komparativnog prava kojeg završava 2012. godine. Nakon povratka u Bosnu i Hercegovinu, profesor se aktivno uključuje u davetske aktivnosti na području cijele države i dijasporije. Veliki broj njegovih predavanja možete pogledati i na youtube Uh, a prije nego što prepustim riječ profesor, zamolio bi vas da izključite svoje mobilne uređaje, ukoliko to već niste učiniti. Bude biš. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Innalhamda lillahi na ahmaduh, vana steinu bihi vana staghfiruh, vanaudu min šurur enfusina vana min amalina. Man jehdihi lillahu falamudillalah, vaman yudlil falahadijalah, ašhedu en la ilaha illallahu ahdahu la sharika lah wa أن anna Muhammadan abduhu wa habibuhu wa rasooluhu rabbi shrahli sadri wa yessirli amri wa hlul uqdata min lisani yafqahu qawli wa bahd uzvišeni Allah tebareka wa u svojo plemeni toj knizi obznanio nam je razlog zvuk kusmo jajti ovde na zemlji pa je kazao wama khalaqtu ljinna walinsa illa lia'budun a ilude nisam stvorio osim s jednom svrhom jednim razlogom ko jajtu svrha razlog Illa li abudun da Allahu robuju, da njega uzvišenog obožavaju. Upravo zbog tog razloga gospodar svjetova je poslao sve svoje poslanike. Upravo zbog tog razloga gospodar svjetova je objavio sve knjige, da bi samo on koji je stvoritelj svega što postoji bio ispravno obožavan. Ali kako to obično biva, ljudi svemena na vrijeme iskrive vjeru. Pa imamo da gospodar svjetova svemena na vrijeme pošalje nove poslanike, I to toj velikoj plejadi poslanika, kao što je došlo u predaju od, od Ebu Zara, kod imama Ahmeda u njegovom musnedu, da ih je bilo oko 120.000. O velikom broju tih poslanika mi ne znamo ništa. Ali o onom prvom od kojeg je sve krenulo, od vrvjesnika Adem alaihissalam, znamo određene stvari. Ja ću to od njega. Na ima Adem alaihissalam kad je stvoren nastanjen je u džennetu. A zatim je od njega stvorena druga njegova ili njegova supruga Hawa. I njih dvoje zajedno su so obitavali i živjeli u džennetu. Sve dok Iblis, l'anetullahi aleih, nije odlučio da ih zavede. Odnosno nije odlučio da im grijeh kojim je gospodar svjetova jednu stvar zabranio prikaže lijepo. Pa i onda, pa onda Iblis, l'anetullahi aleih, počeo da ih nagovara da se približe jednom drvetu. A samo jedno drvo gospodar svjetova im zabranio. I nakon što ih je nagovorio na taj grijeh gospodar svjetova će Adem alaihissalam i njegovu suprugu spustit na zemlju. Izađete svi iz dženneta na zemlju. A nakon toga od Adema i njegove žene umnožiće će se ljudi do danas. Ali njihovo prvobitno stanište će ostati džennet, da se vrate u džennet. Zato je povratak u džennet i cilj svrha svakog vjernika. Ono je koji živi na dunjaluku, čezne da se jednog dana vrati U I u svakom od nas ovdje u prsima nosiš tu čežnju, da se susretne sutra sa svojim gospodarom. Jer on te stvorio. On te stvorio. E kako dođeneta? To je ono što nas vjernike zanima. Prije svega, ovaj život koji mi proživimo, ono na čemu skončamo je najbitnije. To znaj. Zna. Onaj tvoj zadnji moment i boravak na Dunjaluku, on je bitan. Odnosno, kako ćeš skončati? Husnul hati Konačnica da bude lijep završetak. Znači, nije bitno kako, da kažem, uslovno živiš. Bitno je kako ćeš završet. Ja smo mi svjedoci da ima ljudi koji žive ružnim životom, daleko od Allah, ne Allah, a zatim pred krajem svog života gospodarim se smiluje, pa se vrate, vjeri i presele kao vjernici. I imaš i obrnute situacije. Da ljudi vjernici i onda posle izađu iz i presele ka nevjernici. Svi smo toga svedoci. To je došlo iz hadisa od poslanika da neko od nas radi dobra dela i bude koliko jedan lakat do dženeta. A zatim uradi nešto ostanavnika vatre i bude ostanavnika vatre i obrnuto. Elemene i tebe zanima sad kako do lepog završetka. I kako da ja i ti skončamo na tom hajr. U ovom pitanju veoma je bitno stanje tvog srca odnosno kakvo će biti stanje tvog srca u momentu kad bude završetak inače znaj da je poslanik savellem kazao amar ummati ma baina 60 i 70 sana wa qalil man yatajawadu zalik godine ovog umeta su između 60 i 70 a malo je onih koji će to prebaciti znači malo je onih koji će živjet duže od toga. Hvala, uzmi sebi da je 60 i 70, to je neka cifra koju će većina ljudi proživiti na dunjaluku. Eh, zanima me onaj zadnji moment, stanje tvog srca u zadnjem momentu. Da li je to srce koje će biti pokorno Allahu. Da li je to srce koje je okrenuto ka Allahom? Da li je to srce koje je svjesno gospodara svjetova ili pak nije? To su pitanja koja su najvažnija pitanja za svakog od nas. Zatim, stanje tvoga tijela. Da li ćeš biti na namazu kad preseliš? Da li ćeš biti možda u hramu kad preseliš? Da li ćeš možda biti od onih koji poste, kad preseliš? Sve to i tekako bitno. Zašto? Zato što upravo to određuje inša Allah tvoj je nastavak. Jer onaj koji preseli lijepim završetkom, nadite se da će ono što će doći posle bit lakše za njega. A govori od lijepim završetkom, ja neću spomljati o loše završetke, Zato što je trebalo biti u, tu, u tom smjeru pozitive, da kažem neke, jer ćemo govoriti o džennetu. Zato ću ti spomenuti jedan događaj koji je istinit, o lijepom završetku jedne naše majke, koja je preselila gospodaru svijetu klanjući na seđdi. Naime, živjela je u Demamu, Saudijskoj Arabiji, i tražila od svojih sinova da je povedu na umru. Bila je već u poznim godinama svog života. Pa su sinovi onako bili svi zauzeti, a onda im je ona kazala, ako me jedan od vas ne odvede na umru, ja čuvam za zahaturit svima. Uzet ću to za zlo. Pa onda jedan od njih kazao, majko, ja ću te povest na umru. Pa je tako i bilo, kaže. Poveo sam majku na umru. Kad smo došli i ocijeli u Meku, u hotel, kazao sam je, majku najbolje da se ja i ti sad odmorimo. Pa ćemo onda sa prvim namazom otići u harem, obaviti namaz i onda ćemo obaviti umru. Kaže ona, ne, tako mi je Allah. Idemo sad odmah. Kaže, majko, zar nisi umorna? Kaže, idemo sad odma. Pa sam mi, kaže, ispunio tu želju i poboju harem odma. Nakon što smo obavili tavaf i nakon što smo obavili saj, sjeli smo jedan krajičak, kaže, jedan stup. Ja sam sio da se odmorim, a ona je stala na namaz. I onda sam je ja promatrao dok je klanjala. I dok je obavljala namaz, pala je na seđu. I zadržala se na seđu. I kad je njena seđa se oduljila, I je postalo meni neobično da je toliko dugo na seđdi, ja sam se njoj primakao i dotakao je, majka je pala. Kaže, majka je preselila na seđdi, nakon obavljene umre u meštidil haramu pored bejtullahi Haram, haramu znači pored kabe. Ova žena skončala. Ali čuje kad stvar, da je neko skončio na takav način, na seđdi, pored kabe, šta sad pomisliš? Mišala da, da, da je taj insan živio hajir životom. I da je ova majka stara, šta, provela svoj život, klanjajući Allahu na srđu, padajući njemu na srđu. Isktinski njega obožavajući, srcem prije svega, pa tek onda tijelo. Jer mnogi pridaju značaj formalnom vanštini, a zaboravljaju na suštinsko srce. I mnoge ćeš vidjeti da pridaju pažnju veliku dijelima tijela, a zapostavljaju dijela srca. Znaj dobro da su dijela srca glavna i da je to ono što ćete joj držati. Kao što je održala ovu našu staru majku, koja je preselila, svome gospodaru se vratila na seći. Kažem ti, ima i drugih priča, oni koji su preselili u grijehu. Oni koji su preselili u grijehu. Samim tim kad čuješ da je neko preselio u grijehu, nešto te stegne oko srce. Nekako ti loše samo tu priču čuti, ali kad čuješ ovu, nekako ti se šta? Razveseliš I drago ti zbog tog iskustva, inače na takav način pričaliu. Jele je veoma je bitna ova završnica i konačnica. Kako ćeš skončati? Kao što je bitno stanje srca i stanje tvog tijela. Veoma je bitno i mjesto i vrijeme u kojem ćeš skončati. Čini nije isto da čovjek skonča u posebnim vremenima, vremenima kao što je Ramazan, vremenima kao što su sveti mjeseci, vremenima petka i tako dalje. Kao što nije isto da čovjek skonča na mjestu na kojem se čini grih. Za razliku od mjesta na kojem se iskazuje pokornost Allahu te baraka ta. ta'ala. da čovjek skončava negdje tamo, na nekakvom koncertu, ili da čovjek skončava Allahu te baraka wa kući. Zato je veoma bitno za insana vjernika, koji razmišlja o džennetu, da unaprijed razmišlja o svojoj završnici ovdje. Kako ćemo ja i ti skončiti? To mora biti glavnica našeg razmišljanja. Jer sad to stanje u kojem se ti nalaziš, znaj dobro da je srce koje kuca u tvojim grudima, između dva prsta gospodara milostivog. On ga okreći kako on hoće. Gospodar svjetova. Hela, onaj ko danas na uputi, vrlo je lahko sutra može tu uputu izgubiti. A onaj ko danas upute nema, vrlo je vjerovatno tu uputu sutra može dobiti. Zašto? Zato što gospodar svjetova to određuje. I nije do i do tebe, nego je do gospodara svjetova. Nego je do gospodara svjetova. Kad čovjek promisli o stvarima, onda mora i promisli da će završetak doći neminovno. Jer svako od nas je stvoren, kad je bio šumajčinoj utrobi, pricnuti jedan taster koji odbroja njegove godne. I gotove, već ja i ti znamo činjenica da živimo ovde i da ćemo skončiti. Samo ne znamo još koliko, kad će ko skončiti. kako god uzmi sebi da ćeš završiti, da će se ovaj život završiti. I prije nego što se ovaj život završi, ti ćeš vidjeti prvu stanicu ahireta, a to je prethodnica meleka. Dokle je god ti pogled dopire, vidjet ćeš meleke, s desne i s ljeve strane. I vjerovatno se insan tada pita, ovo je od gajba, od, od gajba kojeg nas se obavijestio poslanik Muhammeda, da čovjek vidi meleke koliko mu pogled doseže, odnosno da je to prethodnica smrti. I da mu se onda s desne strane pojavi melek smrti, koji dođe da obavi zadatak i uzme dušu. Nakon toga ovu dušu preda onim melicima koji su došli prije i oni je uzmu u kefine i duša ide uspinje se ka nebesima. Duša ide ka nebesima. Nakon toga ide kabor, ljudi se pozabavaju tvojim tijelom, kvaljuju ti dženazo, neko te ugasuje i ispustuje te u zemlju. A onda ti i ja ćemo čekati moment sudnijeg dana, odnosno kejametskog dana momenat kad će gospodar svjetova kazat Meleku Israfilu da puhne u sur i da ovaj dunjaluk je završio, odnosno da nestaje dunjaluk, tad kad gospodar svjetova naredi Meleku Israfilu, ova zemlja će biti poravnata. Tako Allah kaže u Kuran O jes elunekan il džibad, fa kul rabbi nesfa, fa jetheruha ka'an saf safan, la tara fiha evađan, vala emta. I pitaju recimo, moj gospodar će ih u prah pretvorce, Smrviće ih. A zatim će taj prah odpuhan biti. I ti ćeš vidjet zemlju kao jednu čistu ledinu na kojoj nema ni udubljenja, ni uzvišenja. Ravna. Erdul mahšar. Zemlja, proživljenje. Na kojoj ćemo mi sad svi izaći na, na proživljenje. Kad ljudi izađu na to proživljenje, goli, bosi, kao od majke rođeni, Aiša pita posanika sallam, Allah posanit će da znači, ćemo gledati jedni od druge. Kaže u posanik sallam, o Aiša, stvari je daleko veća odotija, da neko gleda u nekog. Niko nikom više nije zanimljiv. A onda će onaj koji je najpravedni presuditi među svojim robovima. Ferikum fil dženne, o ferikum fil seir. Jedna skupina će biti od stanovnika dženneta, a druga skupina će biti od stanovnika džahnema. Neću ti govoriti o stanovnicima džahnema nego me zanimaju ovi stanovnici dženneta. Ali od njih me zanimaju oni, isključivo oni, koji će u džennet ući bez da prethodno okuse džahennemsku vatru. Kad se Allahom i robovima presudi, kada im se presudi, i kada bude im kazano da su za dženneta, tada će sinovi Ademovi okreni se ka džennetu. I kao što to obično biva, Kad se nama ljudima ukaže prilika da prisustujemo na nekom posebnom događaju i da okusimo nešto što je posebno, pohrlimo svi ka tomi. Tako će i ljudi na sudnjem danu pohrliti svi, svi ka tomi. Svi će pohrliti ka džennetu. Ali zanima, šta je to što tebe i mene će odvesti na ovo mjesto? Lahko je ovako kazati. Ma drugo, važnije pitanje. Koja je to stvar koja će tebe i mene dovesti na ovo mjesto? Da budemo u ovoj skupini, a ne onoj tamo. Znaj da je nekoliko stvari koje ljude će dovesti na ovo mjesto, ali kruna svih tih stvari je teuhid. Teuhid. Istinsko obožavanje Allaha i samo njega, bez da mu se drug pripisuje. Da se nikog ne bojiš osim Allaha, Da znaš da niko ne obskrbljuje do Allah. Da niko nema posebno mjesto u srcu tvom kao što to ima Allah. Da se nadaš i tražiš isključivo od Allah. I da mu nikog u ovim stvarima ne prepisuješ kao druga. Da prije svega srcem po posvjedočiš i osjetiš. Da je onaj ovo sve što vidiš okolo stvorio gospodar svjetova tvoj. Da je on taj koji sve ovo održava. Da je on taj koji tebe obskrbljuje. Da je on taj koji svim ovim upravlja Rabbula alamin, gospodar svjetova. Kad to srce spozna, prazi na drugu fazu, a to je da ovaj gospodar zaslužuje da mu se robuje. Allah subhanahu wa ta'ala. Da zaslužuje da mu ja i ti robujemo. A kad čovjek krene da robuje gospodaru svjetova, onda se uspne na još jednu stepencu spoznaje, a to je da osjeti i spozna negova lijepa imena i svojstva. Preko tih imena i svojstava čovjek spoznaje svoga gospodara. I nemoguće je na drugi način da spoznaš Allaha osim preko njegovih lijepih imena i svojstava. Ali znaj da je tauhid osnova svi stvari. Ona ako ne ostvari tauhid, taj neće u džennet. Inne man jušrik billahi faqad harrama Allahu alayhi onaj ko počini širk gospodaru svjetova, Allah mu je zabranio džennet. Ajde iz Allahovi knjige. Znači, onaj ko pripiše određenu osobinu, koju ima samo Allah, nekom od njegovih stvorenja, takav je sebe sam udalio od, od dženneta. Jer gospodar svjetova kaže da će sve oprostit osim širka. Osim toga da ti povjeruješ da je određeni insan koji je hud kao i ti i ja, zna gaib, zna skriveno, Da povjeruješ nedo Allah da taj je otklanjane teškoće i da ti može pribaviti, priskrbiti kakvu korist. To je kao da si kazao da je on Bog. Da on ima svojstav koji ima gospodar svjetova. Samim tim si narušio teuhid, a onaj ko naruši teuhid, taj je već pao. I za takvog nema mjesta u dženetu. Zato je ostvarenje ovog teuhida prvi pred uslov ulazka u dženetu. Adabija i ti ostvarite u hitranom pogledu to neke Kur'anske ajete. Pri svega tauhid je baziran na ljubavi prema Allahu te barka vatan. Kaže Allah: "Wa minan-nasi man yattakhidhu min dunillahi andad yuhibbunahum ka hubbillah wallazina amanu ashadu huban lillah." Ajma ljudi koji su mimo Allaha ove kumire za bogove uzeli. Vole ih kao što se Allah voli. Primjećuješ ti da ljudi koji voli određene dunialočke stvari kao da kao da robuju tim stvarima, toliko ih voli. وَلَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُوا حُبًّا لِلَّهُ Ali oni koji vjeruju, oni više vole Allah. I najposebnija vrsta ljubavi jeste ljubav roba prema njegovom gospodaru. A kako da ne voliš gospodara kad ti je toliko blago da ti podari? Od mnoštva blagodati koje navese Allah, oba su o i tebe. Ja ću ti izdvojiti nekoliko samo. A jedna je posebna. A to je da gospodar svjetovati prikriva tvoje grijehe i mahani. Sitar. Sakriva te Allah. Zar nisi primijetio da čovjek koji ne pokora Allahu, da ga Allah i dalje čuva? Da čovjek koji vjeruje Allah nekad Pogreši, pa mu Allah prikrije tu njegovu sramotu. Kad bismo mi ljudi izledeli jedni od drugima ovako jedni pred drugima, Allah najbolje zna da niko niskim više ne bi mogao. Ali gospodar svjetova ti prikriva te magane koje imaš, grijehe koje imaš. Čovjek se osami u sebi da čini grijeh, a gospodar svjetova mu pusti zrak da ulazi u subu. A poslije mu taj greh prikre, da bi mu ga poslije oprostio. Ele, onaj gospodar kojeg ti obožavaš i koji treba da zavoliš, ako ništa je uzbog ovog razloga, on te sakriva i prikriva tvoje grehe. Zatim sljedeća stvar jeste taufik, odnosno da ti Allah omogući da uradiš kakav hajr. Bez tog taufika nema ništa. Bez toga da ti Allah omogući da uradiš nešto dobra, ti si bespomoćan. Niko od nas večeras ovde ne bi mogao doći da slušava Allahu i njegovom poslaniku bez da mu je Allahu lakšo. Ja zapam ti neke večeras Allah spriječi. Zašto? Tako. Ovo mjesto na kojem se okupljaju meleci, natkrile svojim krilima ovakva sila, ti nisi pogodan za takvo društvo i nisi večeras mogao doći ovde. Zaraz kod onih koji su uspjeli da dođu. Zaraz od onih koji će možda večeras pasiti gospodaru svjetova na seđu noćnom namazu. Zašto? Zato što Allah voli da te vidi na noćom namazu, pa će ti većeras dozvolit da se abdestiš. Da uzmeš vode i da sa svakom kapljom koja kapne sa tvoju ruku, obriše se tebi jedan gri. A zatim da staneš pred gospodara svjetova. Ili da ujutru izađeš na sabah namazu džemat. I da svaki korak kojeg ti praviš do džamije, osjetiš da je to milost Allahova prema tebi. I da znaš da je mnoštvo onih koji spavaju tad. da je mnoštvo onih koji leže i ne mogu nikako da se podignu da obave sabah namaz, Tad moraš znati da se tebi Allah smilovao. Da te Allah probudio s tvog mjesta na kojem si bio. Pa si onda ustao, abdestio i krenuo ka džami. I tada kad dođeš i staneš na namaz, I podigneš svoje ruke, izgovoriš tekbir i kažeš Allahu akbar. A zatim izgovoriš zikrove na namazu. Subhana rabbija al ala. Da osjetiš u svom srcu da je slavljeni i hvaljen gospodar tvoj, koji te smjesta mjesta probudio i doveo večera, danas da mu ti padneš na seđu. Veličanstvena je to stvar. Veličanstvena je to stvar. A problem nas ljudi je što previđamo često takve blagodati. Iako ti Allah da Da nakon ovog obavljenog namaza, kad izađeš iz džami, osjetiš sreću i zadovoljstvo u srcu, onda znaje da si, inša Allah, od onih koja Allah voli. Jer neće gospodar svjetova dati ovo svakom u srce. Mnogi oni koji klanjaju ne osjete radost u svom srcu. A kad dosegneš tu darađu i taj stepen, da osjetiš se počašćenim, zato što si odabran, da padaš gospodaru svjetova na srećdu, Sad mu se zahvali. Zahvali mu se na najveličanstvenijoj hediji koju si ikad dobio. A to je hedija uputi. To što ti je Allah oživio srce. To što je Allah dao tebi, da tvoje srce spozna njega. To je najveličanstveniji poklon koji si ikad mogu dobiti. Nema veličanstvenijeg. Nema dragocijenijeg od toga. To je najbolja i najveća hedija. A onda na namazu za dovi gospodaru svjetova i kad proćiš nešto od Korana možda na namazu ili najdeš nekad dok čitaš Allah u knjigu na koranske ajete la malun وَلَا تُخْزِنِ يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنْفَوْمَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَ اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٌ Zatraži od gospodara svjetova i kaže وَلَا تُخْزِنِ يَوْمَ يُبْعَثُونَ i nemoj me osramotit gospodaru na dan kad bude proživ Ne mojmo sramotiti gospodar. Zašto? Zato što ja i ti strahujemo od sramote. I ne teško nam pada. Teško nam pada ovdje, zamislite kako će tek teško nekima opa tamo. Zato je ovo odova Ibrahim alayhiselam. A nama je naređeno da se povodimo za Allahovim poslanicima. Wala tuhzina yawma yub'athun. Ne mojme gospodaru ponižiti na dan i osramotiti kad bude dan proživljenja. Ya umalayan fa umalun wala banun. Na dan kad nikom neće odkoristi biti i metak koji je stekoniti sinovi njegovi. I srca svakog od nas, tad na sudnjem danu gospodar svjetova će povući ovu dozu samilosti koju sad trenutno osjećamo jedni prema drugima. Sad kad bi vidio ovdje dijete da padne, ti bi osjetio prema njemu određenu rahmet i samilost. Zašto? Zato što u tvom srcu se nalazi sad ta samilost rahmet. Zapam na dan proživljenja kad ustaneš iz kabura Ova samiloš će bit povučena istvog srca I ne samo istvog, iz tvog Izmog iz svih nas Iz srca svih nas Tad te više niko neće gledat kao Allahovog roba Tad će svako sebe gledat kao Allahovog roba samo Koji gleda kako da sam sebe spasi Hele kad ćeš već bit ostavljen na sudnjem danu od ljudi Gledaj da sad ti se odmakneš od ljudi i usmjeriš svoje stremljenja ka gospodaru svjetova. Da svoje srce okreneš ka njem, Da svoje srce okreneš Allahu i kažeš mu ovo na seđdi. Ponoviš ovaj ajet nebrojno mnogo puta. Vala tuhzini jevme i ba'tun. Nemoj me gospodaru ponizit i osramotit na dan kad bude ovo veliko proživljenje. Na dan kad neće nikom od koristi imetak ni sinovi bit. Illa men et Allahe bi kalbin selim osim onih koji dođu pred Allaha sa srcem ispravnim to su upravo oni koji su od Njahu uspznali Allaha istinskom spoznajom istinski ga spoznali spoznali da je to njihov gospodar koji je stvorio gospodar koji upravlja svime što je stvoreno i gospodar koji zaslužuje da ga se obožava takav gospodar Allah subhanahu wa ta'ala jedinoj što ču je zaslužuje da mu se na sećdu mu se na sećdu pat I onaj ko ostvari ovaj teuhid, on će biti u skupini radosnih na sudnjem danu. To je prva stvar koja te vodi, gdje? Ka dženetu. Druge stvari jeste da činiš dobra djela. Vikr, Koran i ostalo. A ovo zapamti, sve će proizdjeći iz ovog prvog. Onaj ko uspostavi u svom srcu i osjeti da je Allah njegov gospodar, taj automatski osjeti potrebu da tom gospodaru padnije na sređu. Da tom gospodaru robuje. Onaj ko spozna da mu Allah dao ove blagodati, taj osjeti potrebu da Allah šta, istinski obožava. I onda iz tog teuhida porode se i poluče se ova dobra vidljiva djela. Od dikra, od sadake, od ostalih dobrih djela koji ti poznaješ. A ja ću ti izdvojiti jedno posebno, a to je dobročinstvo prema roditeljima. Na to obrati pašnju. Zašto? Zato što Allah spomeni u svojoj knjizi: "Vaqad rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil validin ihsana." Na više mjesta u svojoj plemeni toj knjizi, nakon što kaže ti ovo što ti malo prija kaže, da obožavaš samo njega, da uspostaviš taj tauhid, odma nakon toga ti kaže "wa bil validin ihsana." I roditeljima dobročinstvo čini. Ele od svih dobrih dijela nakon farzovavi, ti se koncentriši na dobročinstvo prema svojoj svojim roditeljima. Posebno na dobročinjstvo prema svojoj, prema svojoj majici. I budi siguran i raduj se da ako uspiješ ustvariti ovu, ovo, da, da majci budeš dobročinitelj, tad tad ćeš biti, inša Allah, do njih koji će biti u ovoj skupini. Skupina koja hrli ka džennetu. Skupina koja hrli ka džennetu. I kao što ti kaza na vratima džennetskim će biti zahmet. Kao gužvu. Doći će sinovi Ademovi kojima je Allah dodijelio džennet i nagradio ih džennetom i vidjet da su džennetska vrata zatvorene. Zatvorene. A zatim će ljudi, kao što to obično i biva, kad se među njima pojavi neki problem, obrate se onome koji među njima najstariji, najugledniji, najučeniji i tako. Pa će ljudi pohrliti kaj Ademo alaihissala i kazati mu, o oče naš, zauzmi se za nas kod Allaha vidi, da nam se vrata ženecka otvori. Pa će im Adem kazat, o sinovi moji, zar vas je išta drugo u suštini izvelo iz ženeta, osim moj greh kojeg sam ja tamo počinio? Hele, nisam ja za tog. se nekog drugog. A onda će doći sejidul halka, onaj najodabraniji od svih Allahove istvorenja, Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Tada će on doći kazat, ja ću. Pa će poslanik sallallahu alaihi wa sallam i pokucat na ta džennetska vrata. A onda će mu melek s druge strane odgovoriti ko je, pitat ga ko je. A on će mu kazat ja sam Muhammed. Pa će mu melek kazat naređeno mi je da ne otvorim nikom prije tebe. I tada će se džennetska vrata otvoriti za sinove Ademove. Molimo Allah da ja i ti budem oti. Tad će se otvorit ova vrata i ljudi će ponovo pohrlit ka džennetu. I tada će čuti glas Meleka kojim će im kazati Uđite u ove džennetske bašće s mirom i vi sigurni. Pa će Allahovi poslanici ući prvi, a zatim i ostali ljudi za njima. I svako će od ljudi kad uđe u džennet poznavati znat gdje se nalazi njegovo mjesto. I kad se ljudi raziđu po džennetu, i kad svako zaposjedne svoje mjesto, I kad se svi udobno, da kažem, smjesti u džennetu, i kad oni koji su za džennema uđu u džennem, tada će meleki dovesti između dženneta i džennema jednog crnog ovna. A ljudi će biti sa obe strane pozvani. I kazat će im se, o ljudi, znate li šta je ovo? Al prije nego što ti kažem šta je, zadnji insan će napustiti džennem. Dotad je već određen broj Allahovih robova bio u džahnemu. Ali su svi zašli iz džahnemu. Oni koji to zaslužuju. Napustili su džahnemu i došli su u džennet. I ostaju još samo jedan insan. Tako je došlo u hadisu kod muslima. Od Enesa ibn Malika. Ostao je zadnji koji treba da napusti džahnem. I taj zadnji čovjek će kazat, gospodaru. nepodnošljiva je ova vatra za mene. Gospodaru, ova vatra mi isprži moju kožu. Gospodaru, ovaj dim od ove vatre me uguši. Molim te, gospodaru, tako ti tvoje veličine izvadi me iz ove vatre. Pa ćemo mu gospodar svjetova kazat o sine Ademov, ako te izvadim iz ove vatre, kaži da više ništa od mene nećeš tražiti. Pa će ova insan kazat, tako mi tvoje veličine ništa od, nakon ovoga neću tražiti. Pa će ga gospodar svjetova izmjestiti iz vatri. Napustit će samo vatru, džahennemsku. Kad napustih džahennemsku vatru, krenut se ka vatri i kazat joj, hvala Allahu koji me spasi o tebe. Ovu nagradu ovakvu Allah nikad nikom nije dao. Od siline i žestine kazne u kojoj bio pomislit će da je ovo tolika nagrada i spasenje od va, tre sasvim dovoljna za njega. A zatim će, kao što je došlo u predaj, u daljini ugledati jedno drvo. Drvo sa hladovinom ispod kojeg žubori voda. Pa kad čuje žubor, žamur vode i kad vidi hladovinu tog drveta, taj Allahov rob će se sjetiti onog što je obećao Allah da više ništa mu neće trašti. Al kaže neće moći da se strpi kao što smo pred ne može se strpit nad tim prizorom on zašto zato što dok je bio u džehennemu wasuku ma'an hamiman faqatta am'a'ahum dok je bio u džehenmskoj vatri kad je pio vodu ta voda je razjedala njegovu unutricu i kidala njegova crijeva ma voda yeshil wujuh kad bi je pio spržila bi mu njegovo lice od ma a ovaj put vidi vodu koja žuburi nalazi se u hladovitim drvetima Pa će kazat gospodaru, tako ti tvoje veličine primaknjime tom drvetu. Pa će mu gospodar kazat o sine Ademov, zar mi nisi obećao. Ali će mu gospodar reći, ja znam da ti na tim nisi imao sabura, pa će ga primakjeti ka tom drvetu. Kad dođe ovaj sin Ademov po to drvo i kad se napijete vode i sjedne u tu hladovinu, u daljini će se ukazat ljepše drvo od ovog. Veće i raskošnije. Pa kad ga vidi, kazaće gospodaru, primaknij me onom drvetu i ja ti više ništa neću tražiti. Ali gospodar zna da je ovo slabi, slabašni, rob njegov sin Ademov, pa će ga primakjeti tom drvetu. I kad se ovaj sin Ademov primakne pod to drvo, tada će čut stanovnike džaneta. I tada će po prvi put do njega dopriti određeni mirisi iz dženneta. I kad osjeti i vidi džennet, tad više za njega nema sabura. Kazat će gospodaru moj, tako ti veličine tvoje uvedi me u džennet. Pa će mu Allah kazat, zar nisi obećao sina Ademov? Al kaže Allah, zna da nema on sabura i strpljenja nad ovim prizorom kojeg sad vidi, gotovo. Osjetio je on džennet. Pa će mu gospodar svjetova kazat, o sine Ademov, uđi u džennet i imaćeš koliko cijeli dunjaluk u džennetu. Pa će ova insan kazat, ete stehzi ubi, va ente rabbul alemin. Zar se ti ismijavaš sa mnom, a ti si gospodar svjetova? A Apostlanik sa Selem se tad nasmio. Pa kaže Enes ibn Malik, i ja sam se nasmio. I kazao sam mi, tad nas je poslanjih sa oselema upitao, zašto sam se nasmio, upitajte me. Pa kažu ashabi, zašto si se nasmio, Allaho poslaniće? Kaže, nasmio sam se, min dahik ar rahman, jer se milostivi nasmio na ovo što je čuo groba. A te stehzi ubi, wa enta rabbul alemin, zar se šališ sa mnom, a ti si gospodar svjetova? Pa mu kaže, Allah tebari kao ta'ala, uđi u džennet i tebi pripada koliko deset dunjaluka cijeli. I onda dođe u završnici Hadisa, a ovo je čovjek koji ima najmanju nagradu u džennetu. Nema niko da ima manju nagradu od ovog. Koliko deset dunjaluka cijeli. Koliko deset onoga što su imali ovi vladari dunjaluka. I kad ovaj čovjek uđe u džennet, Tad je kraj. Svi koji su u džennetu su tu. Ali njihova naslađivanja u džennetu još uvijek nisu osjetili finalnu nagradu. Još uvijek ti ljudi nisu doživjeli onaj užitak kojim je obećan još su bili na Dunjaluku. Još uvijek oni jedu i piju i naslađuju se džennetskim nagradama ali finalna nagrada još uvijek nije dokačila. Pa tada ljudi u džennetu, koji će biti zauzeti svojim stanjima u džennetu, naslađivanjem i uživanjem, čut glas meleka. Glas će se pronijeti džennetom koji će im kazati o stanovnici dženneta zaista vi kod Allaha imate jedan susret imate zakazan susret na tom i tom mjestu wadil afjeh dolina u džennetu koja se zove afjeh pa tada svako od stanovnika dženneta kad čuje ovaj poziv uzeti svoju džennetsku jahalicu i zaputiti se ka tom mjestu pa se džennetlije iskupit na tom mjestu u toj dolini i kad dođu tamo vidjeće brda od svjetlosti Brda od bisera, brda od miska i od zlata. I svako će od njih znat svoje mjesto i tron i podijok gdje treba da dođe. Pa kada svi od njih zauzmu svoja mjesta i kada svi posjednu na svoja mjesta, iščekivaće. A u tom iščekivanju pred njih će bljesnut svjetlost. I vidjet će svjetlost. I kad vide tu svjetlost, pomisli će da je to Allah. Ali još uvijek nisu vidjeli Allah. Još uvijek oni nisu vidjeli Allah. Zatim će čut glas od gospodara svjetova. O stanovnici dženneta. Gospodar svjetova će im se obratiti riječima. As-salamu alaikum ja ehl dženne. Neka je mir na vas, ostanovnici stanovnici dženneta. A tada će svi ljudi odgovoriti. Allahumma ente selam wa minka selam tebarekte jadil djalali valikram. Najbolji mogućim odgovorom. Kazat će gospodaru svjetova. A onda će im on kazat hele raditum jeste li zadovoljni o stanovnici Jeste li zadovoljni o stanovnici Pa će oni kazati, a kako da ne budemo zadovoljni gospodaru našu? Ti si lica naša svijetljim učinio. Ti si nas djehennemske vatre spasio. I ti si nas ovde u džennet doveo. A zatim će im Allah kazati. Imate li neku želju? Imate li neku posebnu dodatnu želju? A onda će stanovnici dženneta ono kad će mu srca Allahovi robova i teže danas. Pa sve do tog momenta kazati. Dozvoli nam gospodaru da pogledamo u tebe. A tada će njegov hijab, Allahu hijab je nur, svjetlost, bit spušten i vjerniti će pogledat u lice gospodara svjetova. U džuhun jevme idin nadira ila rabbiha nadira neka lica će toga dana bit svijetla. U gospodara će svoga gledat. I neće osjetiti veće zadovoljstvo ikad, kao što je gledanje u lice gospodara svjetova. A zatim će gospodar milostivi sa svakim Allahovim robom po naosobu razgovarati. Sa svakim. Pa će mu se gospodar svjetova obratiti i kazati, o robe moj, sjećaš li se tog i tog grija kojeg si počinio do u Pa će se insani prepastati pa će kada sjećamo gospodaru, a onda će im Allah kazati ja sam ti ga oprostio i ovaj te džennet doveo. Taj prizor viđenja Allaha na sudnjem danu bit će nemjedljiv sa svim ostalim džennetskim užicima. Al prizor viđenja Allaha na sudnjem danu kao naš cilj, ono što mi težimo da vidimo Allah jeste da ga vidimo jenet bitani koje se nameće kako duć tog. Do kako da ja i ti budemo od ovih koji će gledati lice gospodara milostivog. Jer Allah u Koranu kaže da će neki ljudi toga dana qalla innahu man rabbihim yawma idhin lamahjubun. Za neke Allah govori da neće vidjeti Allah i oni će toga dana između Allaha i njih biće pregrada. I nikad neće vidjeti gospodara svjetova. Šta je to, što će mene i tebe doves na ovo mjesto? Strah. Vali men khafa me qame rabbihi Kaže gospodar svjetova. Vali men khafa me qame rabbihi jannetan. men khafa me qame rabbihi jannetan. فاذكروا مست ونها النفس عن الهواء فان الجنه هي الماوى ona iko se bude bojao velicine gospodara sveta wa naha an nafs an al hawa in nafsum swom zabranio da grehe čini da se za strastima povodi fa inal jannatu hiya al znaj da je janna njegovo boravište wali men khafa maqama rabbih A onaj ko se bude bojao Allah, tebarekev, teala, i koga ga spozna istinskom, spoznaju, njemu pripada džennet. To je ovaj insan koji će doći na sudni dan i gledati u lice gospodara, gospodara milostivog. Samo, isključivo oni koji gospodara svjetova istinski, istinski spoznaju. Mimo ovih, niko. Zato sad, dok si ovdje, sad, Zapitaj sebe. Želim li ja da se susretnim sa gospodarom svjetova sutra? Jer zapamti da će susret sa gospodarom svjetova za neke ljude biti prije ulazka u, džen, u džennet izuzetno, izuzetno težak. Da će prizori proživljenja i kiametskog dana i sudnijeg dana biti izuzetno teški i da će se mnogi kolebati jer će prizori sudnjeg dana biti za njih izuzetno izuzetno teški. Jauma yuksefan saqin vid'auna ila sujudi fala yastati'un. Na dan kad se otkrije ukaže Allaha pod koljena. I kad budu pozvani da sejdnu učeni određeni Allaho i robovi, neće moći učiniti tu sećtu. Neće biti u prilici. Ko su ti robovi? To su robovi koji nisu spoznali Allaha. A kako da ga spoznaju kad ne čitaju njegovu knjigu? Kako da ga ne spoznaju kad nisu spoznali njegova svojstva kako da ga spoznaju kad nikad nisu pročitali govor gospodara svjetova koji kaže uma kadarullahi hakka kadrihi wal ardu jamian qabdathu yawm al qiyama was samawat A oni nisu Allaha spoznali istinskom spoznaju ne znaju kojeg gospodar svjetova wal ardu jamian qabdathu yawm al A cijela zemlja će biti u šaci njegovoj na sunjem danu. Wa as-samawati matwiyatun bi-yamini. Ane nebo će biti smota na njegovom desnicu. Yauma natwi as-samaa'a kay tayyi sijill kutub Na dan kad nebesa smotamo kao što se list papira smota. Wa'dan 'alaina. Obećanje od nas. A Allah svoje obećanje neće prekršiti. Zato sad je vakat. Prisjeti se ovog ajta. Oneha nefse anil heva. I onaj koji, svom, koji svoj nefs ukroti. Fe innel džennete hi el melua. Džennet je njegovo konačno boravište. Jednostavna formula. Ukrotiš danas nefs, sutra imaš džennet. Zar ova ljepota gospodara svjetova je gledala njegovo lice nije vredna toga? Zapamti. Svaki put kad te šeitan pokuša na govoriti na grije. Svaki put kad je šetan pokuša odgovor da ne ustaneš na sabah. Svaki put kad je šetan dođe kao savjetnik, sjeti se oka. Wa nahal nafsian il hawa. Itis onai koji je šta nefs svoj ukrotio. Fa inal hi al ma'wa. Onda je jannet tvoje konačno boravište. Onda je jannet tvoje konačno boravište. Jer čovjek koji osjeti ovo i koji zna da će ga grijeh zapričiti u putu ka gospodarstvu to taj preza od takvih stvari. Preza od toga da padne i poklekne. Zašto? Zato što čezne za susretom sa gospodarnom svjetova. I ne ima veće čezne u tvom srcu, zapamti. Svi ovi ljudi koji nisu spoznali Allah, koji lutaju u tminama, zablude i koji nastoje da pobjegnu od stvarnosti tako što će se opit, tako što će se drugirat, nikad oni nisu osjetili kontinuitet i konstantno sreću. Zašto? Zato što takvu sreću može osjetiti samo onaj čije srce pokorno Allahu. Jer ovo srce koje kuca od mojim tvojim grudima, to je srce koje Allah stvorio. I to srce žudi da se sretne sa Allahu. I to srce jedino će biti sretno i zadovoljno kad bude pokorno Allahu tbaraka ve Zato gledaj da od danas, a znaj dobro da će ovaj govor koji sam ja sad kazao biti doka protiv mene i protiv tebe na sudnjem danu. Ili će pak biti doka za mene i za tebe na sudnjem danu, jer doće vrlo brzo vakat. Kad ćemo ja i ti ustati svojih mezarova i pohrliti ka gospodaru svjetova. Puno će nam biti lakše ako budemo među skupinom onih koji Allah te barkeva teala voli. Jer zapamti, ako te Allah zavoli danas i ako sa srcem koje voli Allaha sutra ti preseliš, znaj dobro da takvog Allah subhanahu wa ta'ala sutra neće kazniti. I da će takav bit stanovnik dženneta i da će takav bit od onih koji će gledati u lice gospodara svjetova. Molim Allah te barke wa ta'ala da mene i tebe učini od ovi, da nam oprosti grehe, da nam se smiluje, I uvede nas u jannet Wallahu ta'ala a'lam Wa sallallahu ala nabina muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allah nagradi profesora Najboljom nagradom Mi smo i za vas učeras promijenili neke nagrade Pa molim profesora da izvuči najsretnije Dobitik samu sekundu <coughs> Dobit Mm -hmm. žene Mhm. A, ženě. Da. Ko? se zatići, nemojte se. Što Samo ovaj, da je odvojeno, znači ovaj put. Ja. Ne ne tičite. Ja čitam. Ja. Sad put zitam Znači broj za sestre 096 3916. Nadam se da je to to. Možeš biti najsretnija žena na svijetu tvoje nagrade. Dalje, ima još če... Ne, ti to radiš. Ha? Da ti to radiš. Da ti Evo je arčet nagrade. 963923. Nagrada je knjiga Možeš biti najsretnija žena na svijetu od doktora Aidel Karni. Sljedeća nagrada je knjiga Odgoj djeteta. dobitnik je ili dobitnica osoba sa brojem 0963913 Sljedeća nagrada je knjiga Uzorite muslimanke, a nagradu dobija osoba sa brojem 0963920. I posljednja nagrada za sestra je knjiga Ovo je moja supruga, a nagradu će dobiti Dobro ti klik. Da, 0963612. Ek sad nagrade za muškarnce. Mm -hmm. pa I evo pernuto jele, što manje od. Mhm. Jale, Mohamed Obradžić. Ajde. Ne vjerujte što se zmoni nagrad dobija osoba sa brojem 0963815. A nagrada je knjiga sviština islamskog vjerovanja. Koliko nagrad imaš? Na 1, 6, 1. Ista knjiga A osoba, a nagrad dobija osoba sa brojem 0963805. I još jedna ova knjiga, nagrad dobija osoba sa brojem 0963899. dobija osoba sa brojem 1, 3, 2, 9, 7, ne, ne, i i posljednja nagrada knjiga Netuguj dobija osoba sa brojem 1, 3, 2, 9, 0, Cijenelim. Vala, na pažnju, želio bih da vas na predavanje sljedeće srijede nakon namaza inshallah u džamii Kralja Abdulla u Ši selu. Gost predavač je Midhat Çeman, a tema je Odajuci dženetlija. Takođe pozivam na naše redovne predavanja srijedom i nedjeljom prostorijama našeg udruženja Borić 1 preko puta centra. U holu se možete poslužiti sokom, kolačima i slatkim lećima sa zanimljivim temama. Molim vas, nagradite svakim dobrim eselama lektora,